بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّ جَعَلُ الْمُنْكَرُ وَأَيُّ جَعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ اِذَا كَانَ مَا هُو مَا اِنْتَعَمَ لَهُ نَحُو لَا رَيْبَ کہ چھو کلام موافق ده حال باطنیس رئی ده حال ظاہری سے نا نہیں ظاہر کے خوش غیر منکر دے ناغت تاکید چې غیر منکر ده ناغت دا چې کلام بهل للمنکر کغیر ته کلام تاکیدي ذکر ظاهر حال خداوي او باندې ته کې هغه د شيکه غیر المنکر ته ورځه دلایل و غیره سره انکار زایل کی ته موږ کې دا ذکرای دلایل موجود وي چې هغه سره د انکار زایل کی ته په سوچو او کې لحاظا داغا انکار چکل ادکا دلائل سره ختمی گئی ادکا منکر تا پر منزل دا خیری منکر گئی او غیر منکر تا تاکیدات نیشی راڑی لحاظا دیتون تا تاکیداتا اور آنڈا او دے منکر او ظاہر مکتزل حال حداو چی دیتا تا تاکیداتا اور اوڑیشے ہوئی او چونکتے سرا دیتا مخ کدا سا دلائل لی کپ گیدے پکی انکار زیدہ لحاظ ده دکت دلائلو پا مقتضا بانده ده ده منکر پا منزله غیر منکر و غیر منکر ده تاکیده ده نسیز ده اوڑای لحاظ ده تم ده تاکیده تراو نڑی ده غیر پار ده امتاز تاکیده درکی فی لا رای با فی فدی بانی زان فویا که لا رای با فی ده ده آدن رای بنا منکرو ده سانا منکرو چه قرآن کیره نشت ده که ده ریب تایلو کنا چه قد ادين اسو منكروا دا ربنه ده فقادين ددينكار که قرآن دریم نه پاتو چې کله ادم الربنه دي منکرو نو دا ادم الرب لا رب بها ادم الرب لا بداخل دا تاکیدي کول فکر والله لا راي په ويل کار علاوه بر داونو چې ده ربنه دي منکرو شارحين ماريح دي کې غلطي دي بیا دي دا ادم غریب په القاعده قران فات نه دی چیرې پکې نه دی دا امر ادم ربی ندی منکرو درېبسو کاين چې کله آدم ربی ندی انکار کاو چې ادم ربی دا خبره مونږ نه منو بری کې رېبشتانه دا ادم ربی چې الله ذکر کونه په تاکید ذکر کول پکای والله لا حیوه خبرم زين تراله دې استلا او دې مطلب باندې پوښ شوي اووځه تمه بیان پر چیرام ممکن پر غیر منکر ولی ورزولي شې چې کدده مختیدار سي دلایي کېایي چې د تعامل په یو ځای انکار سګي زایله کیږي واکه هغه نه به نور بې سنشته نه کلام موافق شوه د حال باطنی سره ظاهر حال حلال چې څه شي منکر وګنه د باطن کې چې دراو وغو درایل د اند کلام موافق شوه حال باطنی سره ددمک زل الحال <سؤال> سره مووافق دی ځکه دموک زل الحال داسان ی حالبات ی حال پهدمک ظااهر سره مووافقه نه ومونکو او کله اوجل منکو او ګز شي منکر کا غیر منکې پهشان د غیرره منک ا كانه وور کللجیی ددي منک سره ماه د لایل وغه او د شواهد داې را روان د شاره بیایان کې انته اما دغ ک چلجب کې سوچو کې ارتدا ارت دا د خپل انکار نه ا شیئ من الدلائل الذي سرى شيئ من الدلائل او الشواهد نويه تي هغه ګاهي کي په مقصد باندې ان تأمله انت تأمل المنكر كزي تعامل کي سوچ کوم انكر ذلك شيئ په دغشي شواهد کي په دغشي کي شواهد او دلائل کي ارتداء عن انكاره نو د دخل انکارنا واړيږي ومانا كون هي معو د مطلب سره ماتن هو اذا كان معو اذا كان مطلب, مطلب شارح او بیا چغلات مطلب بانکړه نه پرغه بندرت کی بلکې دو مطلب چغلات بانکري په ادوال ونشکی رد کی یا درېم سری مطلب شارح ځانګړې راول وړانده کول کی او بیا حالت مطالب را کول کی چې همین یې رد کی په معنی کومې نه نه هو ای کونه معلوم له مشاهدا نه ده هو کما تکونو لمنکر الاسلامی الاسلام دمعه مطلب دا دی چې دا معلومي د دماغ کې دی دمعه مطلب دا دی چې د مخ حاضر وي د په موضوع د حاضر وي دا معلومي دی د مخ کې حاضر وي دمع مطلب اگر امځه انځه لگا لکه د اسلام دلایل دی او که مخ کې دی اگر په اسلام باندې سر چمکړي دا د اسلام دلایل د هغه مخ کې موجود دي منجي الاسلام دي دا سیدین دے چفے کی نہ افات سن تبلیغ لا بالکل لا مختوم شاہد را گلے ندسره دا مشاہدہ ہے اليوم شتا محکم مشاہدے اول علم ما سر اسلام نے کہا تا دعوت دی و اللہ ان الاسلام الحق لازمین دا ستا موع ذکا اور وہ قوم منکر اسلام نہ من کافر دی والله کہ الاسلام لا حق چون کہ اسرا کرائن اور دکتا منکر دی پا منکر اسلام یکتا منکر دی اسلام پر آئے کلو آتا یا چکلی پا منزل دی غیره منکر ورزیحا سواتا آئے الاسلام محاکن میں ان غیره تاکیدی لینم آزالکا منکر دی اسلام سر دلائل انگال لتن عالا حقیقت الاسلام پسر دلائل دی دلائل تحقانیت دی اسلام مانا وقیل امانا مطلب ہی دا غیر مطلب جا بین کر دا معه فرقاطا او زعانمالہ حول مطلب داره اندالhave او زعانمالہ حول و جلال دلائل کن زائ Liberty فرق槐 قرح دلائل موجود و مطلب جنف tallamaq بخارج قرح قم اعتم اعتم اعتاک کس بص Loal او اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعتم اعت اعتم اعتم اعت اعتم اعتارج دلائل موجود ہےو لسه بل��면 صحاب و عمر دلائل په د ارتداد د طریقه د انکار ملي چې موږ مشاهده کړې ان د دې انکار نو څنګه نفس الامر کې نفس وجود سر د له انکار نه چې کله د دې قائله کې راشي له دې مشاهده کې راشي نه وایي د ده معنی <سن> غلط ده چه نفس الامر کسی بھی موجود بھی وقیده معنی معنی کونی هی ماهو که در دلائل دس ارده مطلب سرعی کون موجودن <سن> پی نفس الامر وفیه نظرن پده که نظر ده سرعی کسی شده؟ نظر ده لأن مجرد وجوده لائک فی ارتدا زک مجرد وجود نفس الامر پخارج که لائک فی ده که پینی ده تارده ده ده که ما لم یکن حاصلان اندهو ما لم یکن معلوم اندهو چه نی مالم یکون حاصلا و معلومن و مشاہدن و مشاہدن چھتا تو پورید دادو پا مشاہده کنی را گلی مشاہد شیوی نی دیدا ادادو پا حاصل شیوی نی پدی باندی را دوکا پدی که سوچ اعان نظر اخکارت بلا مطلب چا دیان کرد چا دادو مانا دادا وقیل امانا ما انت تا امالهو شيءٌ کارهنے والے کله کله ما انت من العقل بصوتی اذا کنا معه ما انت متاملہ دامت لک ورس را ذکر یہ پوری جملہ چا مطلب بیان کرو انت خود معنٰی مطلب بیان دو صحیح بیان کیو ایوی غلط بیانت دا بل مطلب چیدی دا نور اللہ پاس بہت سر آجائے اذا کانا ماہو ما ان تعملو نو بازو بیلیو ما ان تعملو مانا صدا اذا کانا ماہو ما دس روی ما سشی وی ما عاقل وی تعملو چیدیو ان تعملو چیدیو بڑی عاقل سر سوچو اوکی اوکی و انت اما د معنا مراد اړي د دلایل او شواهد نيستې يم کو دلایل او شواهد ک او مصنف صحیح کول وین ک چې د معلومي دي پاله اړيبو لچنه نقشه مرکه موجوده فل تقدې وې د معنا مراد شواهد او دلایل ني دي اذا كان مع هو هر کلي چې د رسېدي مخکي شواهد او دلایل یعنی دسر عقل دسر رسېدي نودا خبر غل دغه یو خلک په نفس وجود د عقل سره سره چې سلیم علم کې ترصوف او دلالي او دلال مختنی راغلي په علم کې دلالي په نفس عقل سره سره په هني شي ولې امر څنګه تر راغله نه چې منکر به اوسره عقل سره د ان کار نه زال کې خا مخاده دمه ته بدلیږي په یوه کې د عقل چلې دمه کې دغه مشاہدات راځي په کې د عقل چلې تابعونه مبدې اړي یو خبر د کماله ده اورم زیان ترال کنه نمخه ترتل د دل درایل و غیره چې او شنو بیا عقل استعمال شي صرف دا چې غیر منکر په منځله د غیر منکر په منځله د غیر منکر په سر کې چې رځه سنا صورت کې بده په منځله د غیر انکر د ذکر کې هر منکر په منځله د غیر منکر ذکر کې چې رځه عاقل وي یا عاقل وسهوي وداع خبر غلط تاسو ما سره ورکړل کار نو درزو وړي چې او شواهد مه دنیو راوې اجازه کلی استعمال کړې سره ورکړل نو یو وداع خبر دغه له سره ارتداع نه راځي نفسه یې کړل شواهد نه ارتداع ادم خبر نه راځي عبارت بداس نو ما انتامل به به ولکه اکل علی الله وعلى ربها استعماله كتبت تأمل انشغل لي تامل به بسلکی و بیا تاسو پرکارو اذا کان ما هو ما ان تامل به تاسو پرکارو خبره درته لګا ما ان تامل به په کار نو پتاولګی رचित شاهد او علای ما دا ما شواهد ما شواهد نه بلک ما ان تامل به د ما معنا سره شیء من وفیه نظر پدی نظر دی لئن المناسبہ هینی زنی وخمانیو وجر تمہا بین کاردن نا بین کری لئن المناسبہ بیا مناسبہ هینی زنی پر درک وحکی یوکالا چوئی لشو ما انتاعمل بیهی بیهی ربزوئی لشو لئنه لا يتاعمل العقل لئن اتاعمل العقل زکر دیتا عقل کی سوچ نکئی بیا تا عمل به بل کتاب الف سوچ کئ تو بیا هو زمير ما ته نه راضي کړي ما ان تعامل هو چې د عقل کی سوچي په عقل کې سوچو او پدوغه چې تلای مراد په تلای کې فريدل نفسه کې سوچي او ک اقل مراد ما ان تعامل به به دغه واسطه باندې سوچ کوی هينې ځنه یو کړه ما ان تعامل به دې انه نه لا يتامل العقل زکه دا من کې په سوچ نه ک بلې تعامل وی بلکې سوچ کئ نو لاره به ظ رول کم ظاهر د دی کلان داري ان منثال لجاالې منکې الح کا غیرې دا د پااره د منک د حکم دی او دیرګزول ش په مننظره د غیرې منک او غیر منکته تاقید نه شي راړئ نو پوهشي که نه ل جاال منکره هم کارې پهطر کې تا د تاکید کا اوپې ټکو تاقید د لظ کاتر تاقیون دلی ووجري ری منکرو او په تاکید د اییرره منک غیرر من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 خپل باندې را یو وخت د کفرانو اسلام قرآن باندې لوی سره مشرکان کې مګل بل باندې ورته یو بل سره یو وخت اوتسه کوي چې تا ما عزاد سره د خپل اسلام نشکی اسلام طرف ته ورول ن حقانیت ددي مخک د لالو د اجاز ددي مح دا ټولو ل دليلو په چرديدي سوچ کله دی د نظاهر خبر فیان او یان وظاه د مثال د ویان او بیان د دي مثالله ان همنا لا رابي معه د لارائ بهپ داره چېقرآون د قرآ د مزن نه ت مزن نه تنظ د کومان د پااره د ش د غمان تكن نشته ولا ينبغي المناسب للنبي ان يرضى ليرتيابوا كل شيء وكل شيء الحكم وهذا حكم من ما ينكره كثير من المخاتمين هذا الحكم من ما دعى احكام الذي ينكره انكار كثر من المخاتبين للقران والمشكان وغيرنا الانسان والجنن و غيره وغيره لكن نزل انكارهم لكن النبي اذا انكار نازل منزل في منزله اعظمه في منزله في عدم نزل اذا انكار في منزله عدم شديد المنكرين لیکن نزل وہ ال پاکارو تے نزل ہو سیل پاکارو خبرنا دا لگا را دي چرس کو جو بیان ہی دے دا کے شرمناش عبارت ہوئی لیکن انسان غلطی کی ولكن نزلو لیکن دی نازل کشو خبرنا دا لگا کمن جرے ویمان دے طریقے لیکن حامدان دال قرطشي البكار لكن نزلوا منزله تغيير الممكن لكن يقولوا في منزله غير لكن نزل انكارهم منزله عدمه لما ماهم الذي انكار منزله عدم انكارش ندي منكريين منزله عدم المنكرين شو منزله عدم لما ماهم الذي وجدوا دي سرام من الدلاله الداله للدلاله هذه ثلاث منكري على ان ليس مما على انه على انه الذي وجنا ليس مما تشال القران دا ينبغي ان يرتابا چې مناسب دا جائز داوی این یرتاو پیه چه بده شک و قرش لیمام آخم من الدلائر علی انہو زکر دی سر دلائر علی انہو قدی خبر آبانی چه لیسا من مانی دا قرآن یمدعی جائز دنی این یرتاو پیه چه بده کسو قرشی ارتیاب و قرشی والاحسنو این یکال سر دیو بلتو جی ذکر کئی اور دعو کے تدبیق چانین ذکر کرو تدبیق دمتا زکر کم الحمدللہ دو دعو دوی و احسن احسن درایم کاله چې او وی شي چې دا نزیر به تنزيل د ادمي وجود شیء منزله عود هی بناء على وجود ما یزيله دلته په مثال کې دلته انکاره دی وجودي او الله تعالی الله رهبته نه انکاره د ادمي وجود دی په منزله د دې خبره ده چې نشته دلته کې درې نبی او ریف تو یکی نیتو رو گنا قرآن که جنات رو رو با باز جنات، بازی مشتکان، بازی خلق، مسلمانان ریف تو خلق رو کئی، دا غیل ریف شتا خدا غیل رو با نو دا دی دک پا اوجودی رو پا منزل دا عدمی او برزونشت دا مثال دا, دا پاره دو، تنزیل دا اوجودی پا منزل رو سبا نکرزون دا عدمی با نکرزون، دا, دا عدمی محض لا رو با جن نشت بوله بنا انا على ما يزیلو وزا که دا سه اشیا مو دا سه دلائل موجودون چه دا ده ایداری بسکا ختما چوکا دا سه دلائلونو دک او او برزا ودا مسال لپار دا, دا منکر که غیر المنکر نده بلکه دا دا اوجودی تدزیر دا على ما يزیلو وزا که دا چدکه مزنر اند د دې د یو معنی لري څه کوي ختمه خبرته انداله اسی حق د دې دایره په څیر ولا سنه د استره برداینو کال چې ویل چې انه نذیر مثال له ته نزلی وجود شه د لپاره د وجود بشي رې موجود په منزله د ادم بنی لارې دیکو رې وو نو سې کو لارې د په منزله بنا على وجودنا بنا وجود د غدلایل بنی يزيدو چې دارب زلکی فانه نزل ريب المرتابين وبرځل شو ريب د مرتبين منزله ادمه په منزله ادم باندې تعويلا علامه يزيد اعتماد د وجو اعتماد علامه قاعده له باندې يزيدو جزايله يره بل هتا تر دې pore نفر ربا چې ندي کو بل ر بل کریم علي سبيل لاستعاره تركيد استعاره باندې لا نه په جنس په ظاهر كلا كما نس دل الانكار منزله ادمه څنګه چې انکار په منزله د ان انکار باندې غرځل شي لزالګه اعتماد د وجنه حتى صحه تر دې شو تر قطا د تأکید څه جوړ شي چیرې وو په تأکید ذکر کوي پکاسو چیرې په منځله د ادمی شته تأکید په وروته خبرونه انت را د دې وجنه وجود شي او د دې رې موجوده رې د ظاهر له په تواکید پکارو چیرې په منځله الله تعالی د ادم او پردونو تواکید حبار از انتراثمی دوار اکولا سیکیگی والا اخسان اسرح تبتزانی نرائم انتر اشارہ و کلشی گاہتر حبر دارا دلتا که ده مرتبین ذکرنشتا در ریب ذکر دے ریب وجودیم که منزلت عادیمی بود ندان بالکل ددی سر لگی چید کمشی زکر دے پا قرآن کے ندان اکتب اگه سر مناسب اخسان ادی تزکر وی او دا اگه ردی اولا که وی اکی اگه تی نفسِ خُسان اشارہ اوکلل چایه که نفسِ خُسان اشتا ده تپتزعنی توجیر را دا اعتبار د دا سره سرها او ریب ده چاوی ده مرتبین ہوگی ده ماتن توجیر وی اعتبار ده مرتبین ہوگی مرتبین منکرین اپا منزرها ده ده نو منکرین نو ده کذوینی توجیر اگه ده موریبین و سره لگه ده آگه ده منزرها ده غیر موریبینی کفزینی چاوشو اما اللہ تپت در رپس نو د چاوی د مورېبین چا نو دا راته او دا راته چي د کېدلو د چا سره در رپس شو او چره برا خپل پته ولګې د جمهورېبین مشته چره د ورلخطه په نامورېبین په منځل د غیر مورېبین او التزامه نه غرض په منځل د غیر مورېبین نو هغه ته نفسه ځکه او زکه التزامی تور اې آل مورېبین په منځل د غیر مورېبین او ګر کله دا نه دار او راځي چې یو حسن و حسن او ځم د واړه په اړه دی د کی صراحه وجود لري گزارشه په منزله د ادمي باندې د طرقو تاکي چې ور سره التزاماً د تمريبين په منځره د ادمي مريبين گزارشي وي لہاذ ترکو تاکيب هغه کې مشتاق خبرم زين تعاله صرف یو ځای در سباک سر متعلق خبر اکر پا دشو ایت کے اونو تب لمزان پوک اکر تفسیر حال جسر سر تعلق مستقی در دکی بتاسو دیری لائب فی او فی سر با دری بکی اور رفت لگی دری دری بابل رفت لگی دری دیتا او سائٹ او دری که ای معانکا معانکا گره بڑتوئی انہ دیدی فی ایمت لب داری تدار مخ کے بارد سر مانا ام سیدہ سرم او که دیرو سره لګاله راکه نه اوم سره معنا دې سره صحیح کېږي دې سره او کته څوک وره نه بیا به دې روښتو ته نه روښتو نو ته سوال لا دې مطلب دالي او دې سوال لا هل ورسله او نه هدا په هیڅ لارې بس لګي دې ځکه واکه فعلار نه شي رس شي او نه نقطه د اولويت په وقته باندې دغه دا چدا کی کتاب رسول الله هغه سره ځل کې کتاب باندې هدايت د هماچې ځل کې کتاب لپاره شو لارې وټی او دغه خبره ولشو ځل کې کتاب دغه کتاب چې هدايت د 10 فصله ته هدايت د پانه هدايت تک تل د تفصيل دوري د ټول سره دغه مبالغه د جيد العدلنا كامل هڅه که فلاله په في هدايت کې سلام جان برانګه <صفح> ما ته په دې کې جرګه ته د تاسې د اجراء لپاره کېنا ولاکه پرا کېنا ما چیرته ماليله ماليله کې نه خالي ده د دې اجراء نه په شان حرکت زوردار تل نه په بدن لایې ته کله یې جوړه ځا په مټمبان نه برانګه ما برانګه ان د دې کې مبالغه د مانوي زورداري د سر قران باندې سعدي بالوقت سلام يا حتى عمل الفجر هل تكن معانا كالسلام المقدس لجا الزرع لجا ارزقك جتا سوداوره او دع دي انما يخشى الله من عباده العلماء كذلك كذلك انما يخشى كذلك كذلك انما يخشى الله. الله من عباده العلماء كما قلت المحكي كمان يجيب غراب ووسود وغيرها سر لجا وقف اگر تو ډایرکت هو ادام جائز دی سره د کاپې کیږي نه چې لاره بچي خود ل للمتقين په اړه د عبادت خدای چې یو باندې وقف دی په کار دی یو طرف ته د عبادت لګول په کار دی سره یا هیڅ په دې کوم باندې الوسط قوله لیکلي نه په هغه ځکه ملهول په کار دی پر دې باندې ما نه وکفو قول دی چې تاسو وګورئ شاهد نه مکه یقینی توګه به بي دي کې الوسط زکع بیانتزالی کن کتاب ملتدار لعائدی خبر اول شو خودان الیخوائی سانی شو ادا دکار بیدید زیدن عادلون شو ایتب سیری نکتا ویرها اتب سا حتر کتاکید نکتاکید بیانتزالی دیارتر کتاکید بیانتزالی دیارتر کتاکید بیانتزالی دیارتر بلا التزام انده ما تل مشبته مثالنا ذکر کوم چې د اسناد کی تایید په دی دی د اسناد د باندې ځریونه ذکر کوو د نه په لپاره د اسناد نه اكيد کرا دا کوم دک ترتیب دی هر امر دا را کنه د اسناد مصبته په هغه کې په تایید به راکې نو مؤقت پرکار یا خالی ذهن مثبت اسناد زيد مقارمن د قبلی نه صحیح څنګه نو تایید نه د یو تاکید په کار دي ان ان او ان زدن قائم امر ان دره لگا ودک اعتبار فنق کیم دی کنه دې برابر کې خالیزه نمازون او کنه دې برابر کې مضبوطو امر ان دره لگا مترددو متردد ترددو د یو تاکید د زدن دکا ایمن با تاکیدو او که انتہی مضبوطو د نبی په سره او که څوم دی لگا او لا تاکید په منڅه پس څنګه چې اسناد مثبت په اړیکه د مدرسې په اړخ مخاطب درېسته کړی او کلام کے نتاګیدت اعتبار سره درېسته فرین د ذکرني کې اسناد نفي چې اړیکه د مدرسې په اړخ د مخاطب سره او په اړواره هغه سکارام چې په اړواره تګیدت و ځای کا د مثله اعتبارات الاسباط اعتبارات النفي نفي ان الاسناد المنفي ته لکه د اعتبار د اسناده نفي د نه نه په مراد هغه اسناده منفي ده من التجرید عن المؤكدات هغه اعتبارات پسی کې په خالیوالي کې د مؤکدات نه من التجرید عن المؤكدات هغه اعتبارات پسی کې په خالیوالي د مؤکدات نه په ابتدايه ضرورت دی په ابتدايه او مضبوطوال دي په مؤکد سره د د تردید کې او وجوب التاكید او وجوب او موافق د انکار په انکاری کې اقولوا لخالی زہن تبا خالی زہن توایی خالي زہن توایی ما زیدون قائمن او لیس زیدون قائمن او چیو تبا دومی سبنی در کن ولی طالب المتردد طالب المتردد تبا سا ما زیدون بقائمن با تارد تاکید دار نو اغاو سلاس تردد موجود دی و تاکید ذکر کن لاغاز زیدن ان کے دو جہا تدی کیام آدم کیام نوی ولمزبوط کا پتاکید سن ولی المنکر ومنکر و کيس على هجل كياص او كياصو کپري باندې شي كياص پري كياص باندې نور څه کا كياص څنګه چې مثبت کې هغه تنزيلات او وجودي په منزلته ادمي او غير ادمي په منزلته وجودي ګرځي ومنکه غير منکه ورداغي پنه پكين د کټو جهاد کې دي په ثم الاسناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا منه حقيقه عقليه ما كنا اسناد مطلقا سكهوي قد وجد منه حقيقه نويله ثم الاسناد ما تنويله انه ممكن ان تكون شكل من هذا قال اسناد الخبر قال اسناد بجانب مجادراجعه خبريته الانک حقیقت عقلیا مزاج عقلیا دا استاد اسلام انشاء ذکر کیږي دا اومه پسر ارشائی کې را دي دا اومه پسر خدای کې را دي مدار متن و يسم مجلسنا اوماتن چونکه بیا د ماتن عبارت کې بیا خلل راایه ځکه انتم احوال ال احوال للاستاد الکلام سره او دلتم دوسو ثم اسنار معرفت جماعتی معرفت ثانیہ عین کلیه اگر چې دا خبراند زه انطرال اے او متلکان بسی بیا اقتصوات جرکا انشاییه نو اخباریه نوینا متلکان تا ثم الاسناد و متلکان سر اسنادن بیا خبری راتنو ورد سی سر اعتنو انشاییه نو اخبارینا و متلکان از دا خبره چی دا اسناد و حقیقی او مجازی عقلی اسناد دا چې څنګه په مرکب تام کې راځنده په مرکب ناقص کې مراد دی دا چې څنګه په مرکب تام کې راځي په مرکب ناقص کې مراد شي خبر هم ځین درا لگا دا چې څنګه په مرکب تام کې راځي نو په دیتا خبرہ بطور مقدمتل تکی زن تو ہے کہ چھو حقیقت یو مجاز دی حقیقت تی یو مجاز تا سوائبت لغوی روی حقیقت تی یو مجاز لغوی انشاءاللہ روزی حقیقت لغوی مجاز, لغوی مجاز لغوی اور دا تا سو خصامین کم اوی نگلنوار کم بیلی دی اور یو لغوی ند اقلی روی حقیقت اقلی اور مجاز اقلی یہ دول کی پرک با نسان تو ہے حقیقت لغوی اقلی او مجازی؟ اقلی او فرق بانیزان کوئے کے انشاء تاریخ و وضاحت کا مزید اجمالی تو رہتا اسناد دا فیل یا دا شب فیل ما هو لہو اسناد دا فیل یا دا ما هو لہو یا غیر ما هو لہو تا ما هو لہو تا شب آئیتا حقیقت دا کته بارته د چنډا کولو د بطیو په سیستم استعمالي اندريک پال نشته د بالتي د وتاح کې د عيش عدي د شکل د حق انعکاس موجوده او بلدا د نه دي چې مې داګي زکه پر فټ د دې د اسپا د دکان د دښې کله د مجازي حقیقت یوزکه دا نسبت ما هو د پیج الفعل الذي يفيد النسب بعده لهو شو عند المتكلم في ظاهر جلاله بس يشير الى استعماله غير ظنه بكلمه شباب هذه مجاز او لا هو كثر دال مجاز عقلي وهذه كده استعمال لنفي حاقه المعلومه اذا او کچره دک اسنا چکم ده استعمال نه پخو په بل معنا کې د خپل معنی نه سو غو تاوځو یا خپل معنی کې شيو او دا مجد بل او دا متکو نو دته بیا ولکې حقیقت لغوی او مجازي لغوی ځکه د لغت ته اتباع سره یو کریمه سنوز د پارد زغاو تاره واست صلاه دا مجاز لغوي شه <سؤال> لغوي سره لګیدا دغه په نسبنه دا وزر د پاره د دعا او هغه لغوي ککا استعمال په صلاه دا څه شي شه مجاز لغوي شه او که دعا کې استعمال نه حقیقت دی لغوي دي ته حقیقت لغوي مجاز لغوي زکه وې چې د بنا او مدار په لغت باندې او په وځ باندې خبرونه یې درلکه د دې حقیقت د لوایي مزاج نه وي او د دې بیل چیک اپ نه مدار کاه کړي ما خاطر سره پیژندې شي ما هوجه وته لري که هر ما هو او دا پیژندې شي چې د استعمال په اساس د موزه خپل کې تجاوز یې کولی باندې دا خبرونه یې درلکه تر ان شاء الله دا به او تماس ما بل اوې چې في انذاه المركبين الكس كامراجي مركبين تام كمرجي لكن ما هو لهت نسبت امبت الله للبقله ما هو لهت او امبت او الذي نسبته تولى الله هو انكي ما هو لهت الله تعالى بالنسبه توك جذا بدا استنالتان خلالكم مكمل جمله خلالو مكمل نسبت ما هو لهوتو شان تاك غاديو على مثال شو ديري بالغير ما هو لهوتو شان مدال مجاز عقلي على مثال شو حقيقه حقيقه على مثال شو ولا مجاز مسلمان هو جمله غادي تشو او حضرت احمد تا ہے کہ دا مسلمان وی نو مسلمان ظاہر متفجر دارا چویته نسبت مجازن کی موجودہ ودي الله تعالی غنی بتاج سنگه په دې جملو کې مرادین دا په مرکبیا کې څه مرادې لکه تعجبنی ان الله العقل په تعجب کې واجله مادا کا ان بات البقل او ان الله البقل دا مرکبنا کې مزابلې مزدر مزا فتشده افتل فائل دا اول باقل اول مکول بهده دا رجع بلعیوب فائل دا لانا جمعه یوجود ده برو جمله نا نا او موجود ده ده امباد مستنمه والغوته شئر ده ده کنه امباد اللاح اولا بلا درا اجابلون دکه سئلتا که اعجبنی امباد الربيع البقل نا کم رکبینه کس کراه یکران نا ممتلکن اشارو قا اسناد ور تاسو چې د کانسایو او خبري رسن استازین کراچی دافع اعلان دا وانت فلم دا باني څوګر کراچی مدوي سوال انکان نشاين او اخباريه او مطلب کټه اشاره پر چې دا سکرجي پر مرکب 탄 کې هم بدر عام الله وبکله عامه الربي وبکله وردا راځي په مرکب ناکس کې هم اعجبني ان بات الله وبکله او اعجبني شیش ان بات ربيع ان رطب او کې واګه نو دیوی سنمال اسناد و متلکان سوان کان انشاییان و اخباریان منہو دلکہ اسنادنا حقیقتن عقلیتن یا اسی شد حقیقتن عقلی